Я погано грав у шахи і навряд чи зміг би навіть елементарно прокоментувати партію, яка щойно закінчилась. Але інші могли, і я виявився вдячним слухачем. Щоправда, спочатку двоє старих ледь не побилися, коли затіяли суперечку про нібито помилковий хід слона». Моя неучасть у супереці зіграла позитивну роль, і вони ґрунтовно взялися за мене і по пам'яті повторили всі останні ходи партії. «А хто грав?» – запитав я наприкінці з відчуттям, що вже маю право на запитання. «Філя з мишком», – відповів один із них, трошки вищий і сутулений. «Вони з нових, недавно тут». Я запитав, чи грає тут Клим. «Ну, Клим!» – другий старигань зробив одеський жест, підняв руками невидими каву. «Клим грає. Та коли він грає, такі дурниці, і він кивнув у біклавки, що спорожніла, не трапляються». За п'ять хвилин я вже знав, що Клим мешкає в комуналці на шотар -Уставелі. У скверик приходить інколи по п'ятницях, більше не п'є через хвору печінку, і припинив розводити акваріумних рибок». А тому невідомо, на що він тепер живе. Коли я йшов, то почувався, що вже став членом цього клубу. Лишилося тільки навчитися нормально грати в шахи чи в шашки. Але мені це не загрожувало. І часу було шкода. Та й загалом я не любив повільні ігри. У п'ятницю зранку я знов гортав кобзаря. Насолоджуючись коментарями, залишеними олівцем, м'якість рідної землі не відрізняється від м'якості чужої землі, бо кожна земля була підґрунтям людства і не могла розподілятися між націями відповідно до якості цих націй. Дивувала мене навіть не сама ясність формулювання, а саме предмет роздумів, наче людина, яка це писала. Тільки відштовхувалася від почуттів Тарин Тараса Шевченка для того, щоб сказати про власне наболіле. Але чому невідомця це так хвилювало в ті благополучні 60-ті роки? У п'ятницю зранку я знов гортав кобзаря, насолоджуючись коментарями залишеними олівцем. М'якість рідної землі не відрізняється від м'якості чужої землі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 Але чому невідомця це так хвилювало в ті благополучні 60-ті роки? Націоналістом він не був, інакше нотатки були б українською. Російський шовінізм теж не прочитувався, бо крім власних думок, тут відчувалася ще й повага, співчуття, а може навіть і любов до Шевченка. В певний момент мені подумалося, що його роздуми могли бути близькими до думок Леніна. Особливо про повну відсутність націй і національностей у майбутньому. Але тут я уявив собі, що сказав би Ленін з приводу того, що кохана жінка – то і є батьківщина. Ні, не думаю я, що погодився би великий гаркавець із цим твердженням, якою б виродливою не була Крупська в юності. Але час минав, і я відклав книжку, хоч і не міг позбутися думок про неї і почав збиратися до університетського скверика на подальші пошуки автора цих коментарів. Інтуїція мені підказувала, що Клим сьогодні там буде. І не лише інтуїція. За вікном світило сонце, співали птахи. Було би нерозумно сидіти в таку погоду вдома, особливо якщо дім – це кімната у комуналці на шумній від трамваїв вулиці Шотару Ставелі. У скверику я його і знайшов. Спочатку розшукав двох стариганів, які мене вже знали. Вони мені указали пальцем на одну з лавок, де тривав безстроковий шаховий чемпіонат університетського скверика. Визначити, хто зграв сів Клим, було нескладно. Бо іншому, на вигляд, було не більше сорока років. Зачекавши, поки партія, за якою стежили не менше двадцятьох членів клубу, скінчилася, я підійшов до Клима. Нелегка перемога, вочевидь, принесла йому відчуття ситості. І хоча вболівальники одразу по закінченні партії розсмокталися до інших гральних лавок, навіть не привітавши його, сам переможець торжествував. Його впалі очі на худому вилицюватому обличчі горіли молодістю і запалом. «Добряче ви його!» – сказав я Климу замість привітання. «Так, непогано», – погодився він але Вітьок теж здібний. А я його взяв на змор. Заглиблюватися далі в шахові розмови я побоявся, щоб не осоромитися, тому одразу перейшов до діла. «Ви, Львовича, пам'ятаєте?» запитав я у Клима, на обличчі якого досі була щаслива усмішка. Усмішка завмерла. «Звісно, пам'ятаю», – сказав він, примружено дивлячись на мене. «А ви що?» Його родич? Ні. А чомусь схожі? Розмова йшла під укіс, і я мусив або її закінчити, або ж узяти під контроль. Мені здається, до мене випадково потрапив один ваш рукопис, сказав я. Невже? Здивувався старий Клим. Це ж який? Ну, не зовсім рукопис, а коментарі до кобзаря Шевченка. До речі, напрочуд цікаві. Старий торкнувся свого кепсько-поголеного підборіддя та знову пильно поглянув на мене. «Коментарі?» – повторив він у голос. «Це не моє. Я писав інші коментарі. А цей кобзар теж до вас потрапив?» «Так. Коментарі ж на його полях. А яка книжка?» «Звичайно, яке видання?» – обережно запитав старий. «Та не зовсім звичайно». Ніби як матрешка, вкладена втом том толстого. Старий кивнув і знову посміхнувся, дивлячись на асфальт під ногами. "Ти дивно", випливла, тихенько промовив він. Тоді знову підвів голову, позирнув на мене вже не так пильно, а якось спокійно і розслаблено. "Якщо у вас знайдуться гроші на пляшку сухарика, запрошую вас у гості". Гроші у мене знайшлися, тож після недовгого прямування за маршрутом скверик, астроном, вулиця Шотароставелі, ми опинилися в просторій кімнаті з високою стелею, яку робили важчою ліпнина і згзаги тріщин. У кімнаті стояли дві шафи, книжкова та для одягу, обидва старі, добротних п'ятдесятих. А ось маленький столик – більш годящий для кухоньки якоїсь мікрометражної квартири видавався у цій кімнаті потворним карликом.